Ти засуджуєш мене за малослів'я при зустрічах, але як малослів'я знаю в радості. Я дворічна дитина. Знаєш, є петлі, які не можна затягувати до кінця. Може перетиснути дихання. Їх треба розрубувати. Але цю не можу. Цю нитку треба рвати. Нитка не завжди рветься через те, що слабка, а через те, що її довго ніхто не натягує. Ми натягнули наші стосунки і треба або затягувати до кінця, або рвати. Найбільше я боюся Розплати за тебе. Хоча розплата настає тоді, коли немає кохання, а є його імітація. Кохання – не гріх. Воно дароване небом. Гріхом є ігнорування кохання. Я від жорстокості убережуся коханням. А чим обережешся ти? Жорстокість, двосічний меч. Ти не готова жити без любові, Навіть такої виснажливої. Але знай, ти зі мною завжди така, Якої я хочу. Така, якої хочу. Гах! Обухом по голові буває легше. Учора він потелефонував і без прелюдій сказав, «Я стою перед дверима Захсу. Як не дивно, я не вдавилася. Навіщо? Я розлучаюся. Я не вдавилася і вдруге. Мені щиро жаль». Він поклав трубку. І з ним... Я уже, мабуть, не зможу. 5 вересня 2000. Усе, що було до нашої з тобою ери, не має жодного значення. То хто може дати мені сертифікат на привласнення твого життя, якщо не ти сам? 6 вересня. Учора... В такій великій столиці випастково зустріла колишнього однокласника Іщеполуцьку. На радощах він обнімався зі мною посеред хрещатика, а потім ми довго сиділи в кафе «Східна ніч». Перебравши всі деталі свого життя, він раптом запитав мене. «Слухай, стара, а як ти так добре збереглася?» Я засміялася. Заморозилася, як риба. Ось і збереглася. Ні, ти мені скажи. Розумієш, жінка твого віку і твого розуму вже повинна була перейти через наркотики, алкоголь, груповий секс, самотність, а потім в момент зрозуміти, що все це, вибач, херня, і продовжувати жити далі, як нормальні люди. Але твоє лице немає слідів усього цього. Ти що, не маєш за собою ніякого такого пізнавального вантажу? Ну, дещо маю, ухильно почала. Але, як бачиш, цього не помітно. Отже, можна сказати, що я і цим обділена. Ми засміялися майже одночасно. П.С. Спало на думку. Чоловік глухо зневажає жінку навіть тоді, коли любить. Він ненавидить свою слабкість біля неї. А якщо вона якимось чином дасть зрозуміти, що він слабкий саме завдяки її ненавмисним старанням, прости мене Боже, що в той момент думають чоловіки –